Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ сьомий. Справа поліції Тед сидів на горі в кабінеті і писав, коли з'явилася поліція. Ліс читала книгу у вітальні, а Вільям і Уенді бавилися в дитячому манежі, кожен на обраній ним стороні. Вона підійшла до дверей і виглянула в одне з вузьких декоративних вікон. Поруч з дверима, перш ніж відкрити їх. Ця звичка з'явилася у неї після того, що було жартома названо дебютом Теда в журналі «Піпл». Занадто багато відвідувачів, цікавих глядачів як з сусідніх місць, так і з самого цього містечка, і навіть кілька людей зовсім здалеку. Це були затяті шанувальники Старка. Вимагали цього запобіжного заходу, щоб не перетворити їхній будинок на прохідний двір. Тед називав це синдромом витріщання на живих крокодилів і сказав, що синдром повинен зникнути через тиждень-другий. Ліс сподівалася, що він буде правий. Вона весь час побоювалася, щоб хтось із відвідувачів не виявився божевільним мисливцем на крокодилів, того самого сорту, що й вбивця Джона Леннона, а тому спершу розглядала всіх відвідувачів через бічне віконце. Вона не була впевнена, що розпізнає справжнього божевільного, якщо побачить його, але вона принаймні забезпечить Теду спокій у ті дві години вранці, коли він працював. Після цього ранкового пильнування він сам ходив відкривати двері, зазвичай дивлячись на неї як винний хлопчик, і вона не знала, як реагувати на цей погляд. Троє людей на ганку цього суботнього ранку не були шанувальниками таланту ні Бомонта, ні Старка. Вона це відразу визначила, та й ніяк не схожі на божевільних, швидше це були патрульні поліцейські з поліції штату. Вона відчинила двері, відчуваючи те мимовільне збентеження, яке відчувають навіть ні в чому невинні люди, коли до них без будь-якого запрошення з'являється поліція. Вона подумала, що якби її діти були старшими і могли б гратися цього ранку десь на дворі, вона б дуже здивувалася, дізнавшись, що вони нічого там не накоїли. «Так?» «Ви місіс Елізабет Бомонд?» – запитав один з відвідувачів. «Так, і я чим можу допомогти?» «Ваш чоловік вдома, місіс Бомонд?» – запитав другий поліцейський. Обидва ці чоловіки були одягнені в однакові сірі дощовики і носили кашкети поліції штату. «Ні, ви чуєте машинку привода Ернеста Гемінгу, я збиралася вона відповісти, але, звичайно ж, не зробила цього». Спершу промайнула думка – чи не зробив хтось із них чогось незаконного. Потім е, хтось невідомий дав їй саркастичну пораду на вухо сказати поліцейським, неважливо, якими словами, ідіть геть. Вас тут не чекають. Ми нічого поганого не зробили. Ідіть і пошукайте справжніх злочинців. Чи можу я запитати, навіщо він вам потрібен? Третім поліцейським був Алан Пенкборн. Ця справа поліції, місіс Бомонт, заявив він, то можна нам поговорити з ним. Тед Бомонт не постійний щоденник, але він іноді робив записи про події в його житті, які виявилися найцікавішими, найкумеднішими або найнебезпечнішими. Він вносив ці звіти в переплетену амбарну книгу, і дружина ніколи особливо не цікавилася ними. Насправді вони викликали у неї огиду, але вона ніколи не говорила теду про це. Більшість записів були дивно байдужі, немов якась частина його самого відійшла вбік, і байдуже повідомляла про життя Теда, побачене своїми власними, завжди байдужими до всього очима. Після візиту поліції вранці 4 червня він записав довгий звіт про цю подію з сильним і дуже незвичайним хвилюванням, яке явно проступало в тексті. «Я розумію процес Кавки і 1984 Оруела». «Тепер трохи краще», – писав тет. «Якщо розцінювати їх як політичні романи і не більше того, ви зробите серйозну помилку. Я вважав, що немає нічого страшнішого за депресію, яку я пережив після закінчення танцюристів, і відкриття, що мені нічого чекати після них. За винятком викидня у ліс, оскільки це найважча подія в нашому сімейному житті. Але те, що сталося сьогодні, здається мені ще гіршим». Я намагаюся довести собі, що це через те, що враження занадто свіжі, але підозрюю, що тут є щось набагато небезпечніше. Я вважаю, що похмурий період мого життя і втрата перших близнюків зрештою були зцілені часом, який залишив тільки шрами в моїй душі. І ця нова рана також буде зцілена. Але я не вірю, що час повністю зітре все це. Звичайно, залишиться слід, може бути коротший, але й глибший як від раптового удару гострим ножем. Я впевнений, що поліція діє згідно з присягою, якщо тільки вони, як і раніше, приносять її, хоча я здогадуюсь, що там навряд чи щось могло сильно змінитися. Як і раніше, мене переслідує відчуття, що я будь-якої миті можу потрапити в лапи бездушної бюрократичної машини, не людей, а саме машини, яка методично зробить свою справу, розживавши мене до дрібних шматочків. Оскільки саме це розжовування людей є головним заняттям машини. І всі мої крики і благання не завадять і не відстрочать цю машинну операцію. Я можу сказати, що Ліс була схвильована, коли піднялася до мене в кабінет і повідомила, що поліція хоче бачити мене з якоїсь справи, але не захотіла говорити з нею з цього приводу. Вона сказала, що один із тих, що прийшли, Алан Пенкборн, місцевий шериф. Я міг раніше зустрічати його раз чи два, але я впізнав його лише тому, що час від часу його фізіономія з'являється у програмі «Виклик» місцевого кабельного телебачення. Я був зацікавлений усім, що трапилося, і навіть вдячний за перерву в машинописі, оскільки я зовсім не хотів нею займатися весь цей тиждень і робив це тільки на вимогу дружини. Якщо я що й думав з приводу поліції – то тільки те, що візит, мабуть, пов'язаний або з Фредеріком Клоусоном, або зі статтею в журналі «Піпл». Я не впевнений, що зможу правильно передати тон та атмосферу нашої зустрічі. Я не пам'ятаю навіть деяких речей, про які йшлося, оскільки саме тон був тут набагато важливішим. Вони стояли біля підніжжя сходів, у холі, троє великих чоловіків, не дивно, що народ кличе їх «биками» і вода струмками стікала з них на паркет. «Ви, Тадеуш Бомонт, один із них, це був шериф Пенкборн», поставив мені запитання, і з цього моменту почалися ті самі емоційні зміни, які я хочу описати, або хоча б якось окреслити. З нещасного машинописця дуже швидко злетіло все його пожвавлення, що поєднувалося з цікавістю і навіть з задоволенням від уваги до себе. Відразу виникло якесь занепокоєння. Називається моє повне ім'я, але без слова «містер». Подібно до судді, який звертається до підсудного, якому він виніс вирок. «Так, правда?» – сказав я. «А ви шериф Пенкборн?» «Я це знаю, бо маємо будиночок біля озера Кастел». Потім я простяг йому руку – старим автоматичним жестом добре вихованого американця. Він тільки глянув на неї, і на його обличчі з'явився такий вираз, ніби він щойно відчинив дверця та холодильника – і виявив, що куплена ним на вечерю риба раптом протухла. «У мене немає бажання потискати вашу руку», – відповів він. «Тому краще приберіть її і позбавте нас обох непотрібних труднощів». Це було дуже дивно чути. Надто грубі були ці слова, але не стільки вони збентежили мене, скільки тон, яким вони були вимовлені. І відчувши це, я жахнувся. Навіть зараз я на силу можу повірити, як швидко, як збіса швидко мої почуття – перейшли від звичайної цікавості і деякого марнославства до голого страху і нічого більше. Я миттєво усвідомив, що вони не збираються розмовляти зі мною про щось. Вони тут лише тому, що впевнені в тому, що я дійсно щось зробив, і в першу секунду жаху, що охопив мене, я не збираюся тиснути вашу руку. Я був сам впевнений, що я щось зробив. Це те, що я маю пояснити. У ту секунду мертвої тиші що настало після відмови Пенкборна потиснути мені руку, я усвідомив, що насправді я зробив уже все і буде занадто безглуздо не визнавати своєї провини. Тед поволі опустив руку. Куточком ока він міг помітити ліс, що стиснуло побілілі долоні на грудях, і раптом йому захотілося розлютитися на поліцейського, якого по-дружньому запросили до будинку, а він у відповідь відмовився тиснути руку господареві. Цьому копу платили платню. Хоч і дуже мало. З податків, що вносяться бомонтами за володіння будиночком у Касл-Року. Цей коп налякав ліс, цей коп налякав його. «Дуже добре», – рівним голосом промовив Тед. «Якщо ви не бажаєте вітатися за руку, то, можливо, будете люб'язні пояснити мені, чому ви опинилися в моєму домі». На відміну від полісманів штату, Алан Пенкборн носив не дощовик, а водонепринокну накидку – яка доходила йому лише до пояса. Він поліз у задню кишеню, вийняв картку і почав читати з неї. Якоїсь миті Теду здалося, що він чує фрагмент уже прочитаного ним колись роману сюрреалістичного штибу. «Як ви сказали, мене звуть Алан Пенкборн, містер Бомонт, Я шериф графства Касл. Я тут, оскільки маю допитати вас у зв'язку з кримінальним злочином. Я ставитиму питання в поліцейській казармі штату в Орона». Ви маєте право не відповідати. «О, милостивий Боже, що тут відбувається?» – запитала Ліс і зупинилась на півслові, почувши голос Теда. «Хвилинку, почекай, чорт, забирай хвилинку!» Він збирався прокричати це на весь голос, але навіть його мозок не зміг змусити язики легені набрати достатньо повітря і люті. І все, що він зміг, було дуже м'яким запереченням дружині, яку Пенгборн навіть не помітив». «І ви маєте право на консультанта-захисника. Якщо ви самі не в змозі найняти адвоката, його буде надано у ваше розпорядження». Він прибрав картку назад у кишеню. Тед ліс завмерла перед ним, подібно до маленької дитини, переляканої громом. Її очі з жахом дивилися на Пенкборна. До цього вона іноді поглядала й на патрульних поліцейських, які виглядали досить великими – щоб з успіхом грати на місці захисників у професійній футбольній команді. Але найбільше вона стежила за Пенкборном. «Я не збираюся їхати кудись із вами», – сказав Тет. Його голос тремтів, стрибаючи то вгору, то вниз, змінюючи тональність, як у підлітків перехідного віку. Він усе ще намагався роздратуватися. «Я не думаю, що ви змусите мене зробити це». Один із патрульних прочистив горлянку. Іншим варіантом, сказав він, буде наше повернення для оформлення ордера на ваш арешт, містере Бомонте. Спираючись на ту інформацію, яка у нас є, це буде легко зробити. Патрульний глянув на шерифа Пенкборна. Я думаю, можна сказати про те, що шериф із самого початку просив нас взяти такий ордер. Він дуже нас переконував, і я думаю, що ми б і не стали сперечатися про це, якби ви не були чимось на кшталт суспільної постаті». Пенкборн глянув невдоволено. Можливо, тому, що йому не сподобалося це визначення. Можливо, тому, що полісмен доповів про нього Теду, а швидше за все з обох цих причин. Полісмен помітив цей погляд, трохи потупцював на місці, ніби взуття почало йому терти ногу, але продовжував. «У ситуації типу цієї я не бачу підстав приховувати щось від вас». Він запитливо глянув на свого колегу і той згодом кивнув головою. Пенкборн, як і раніше, виглядав не дуже задоволеним і навіть сердитим. Він виглядає так, подумав Тед, немов прагне роздерти мене пальцями і намотати мені кишки навколо голови. Це дуже професійно, сказав Тед. Він відчув, що до нього повернулася щонайменша частина самовладання, і його голос залунав на нижчих нотах. Він хотів би роздратуватися, оскільки злість виганяє страх, але виглядав сильно збентеженим і здивованим. Він відчував, як у нього смокче під ложечкою. Не враховуючи, що я, як і раніше, не маю жодного уявлення, у чому ж суть цієї ідіотської ситуації. «Якби ми вірили в це твердження, нас би тут не було, містер Бомонт, повідомив Пенкборн. Вираз неприхованої огиди на його обличчі несподівано змінився переляком. Тед нарешті розлютився. «Мене не турбує, що ви думаєте, прогорлав Тед». Я вже казав вам, що знаю вас, шерифи Пенкборн. Моя дружина і я придбали літній будинок у Касл-Року у 1973 році, задовго до того, як ви почули навіть про існування такого місця. Я не знаю, чим ви займаєтеся тут в 160 милях, «Злишком від вашої ділянки. І чому ви витрічаєтеся на мене з виразом бридкості, наче я пташиний послід на новенькій машині. Але я можу сказати вам, що не збираюся вирушати з вами кудись, поки не з'ясую, в чому ж річ. Якщо для арешту потрібен ордер, ви дістанете його. Якщо для арешту потрібен ордер, ви дістанете його. Але мені хотілося б, щоб ви опинилися по горлу в киплячому лайні, а я був би тим, хто розводить вогонь. Бо я нічого не зробив». «Це просто обурливо, просто страшенно обурливо!» Тепер його голос звучав на всю міць, і обидва патрульні виглядали трохи приголомшеними. Пенкборн – ні. Він продовжував дивитися на Теда з тим самим огидним виразом. У сусідній кімнаті хтось із близнюків почав плакати. «О, Боже!» – простогнала ліс. «Що ж це, поясни нам!» «Іди доглядай дітей, крихітко!» – сказав Тед, не відводячи погляду від шерифа. «Але прошу!» – сказав він і обидві дитини вже почали плакати. «Все буде гаразд». Вона подивилася на нього прощальним поглядом, її очі питали. «Ти обіцяєш це?» і нарешті пішла у дитячо. «Ми хочемо допитати вас у зв'язку із вбивством Гомера Гамаша», заявив другий полісмен. Тед кинув важкий погляд на Пенкборна і обернувся до патрульного. «Кого?» «Гомера Гамаша», повторив Пенкборн. «Чи не збираєтеся ви заявити, що це ім'я нічого не означає для вас, містере Бомонте?» «Звичайно, ні», – відповів здивований Тед. «Гомер відвозив наше сміття на смітник, коли ми їхали звідси до міста. Робив невеликий ремонт на ділянці навколо будинку. Він втратив руку у Кореї, він отримав срібну зірку. Бронзову», – суворо сказав шериф. «Гомер мертвий? Хто його вбив?» Патрульні глянули один на одного з великим подивом. Після печалі здивування напевно те людське почуття, яке найважче приховувати. Перший полісмен відповів напрочуто ввічливим голосом. Ми маємо всі підстави вважати, що це були ви, містере Бомонте, тож ми й тут. Тат глянув на нього здивовано, а Замить розсміявся. Ісус Христос, це божевілля. Ви хочете взяти плащ, містере Бомонт, запитав інший полісмен. Там добре мрячить. Я не збираюся йти з вами кудись. Відповів Тед з відсутнім виглядом, повністю ігноруючи вираз крайнього нетерпіння на обличчі, що з'явився у Пенкборна. Тед напружено думав. «Я боюся, що ви все ж таки були тут, так чи інакше замішані», – сказав шериф. «Але має бути інший», – сказав Тед, і нарешті вийшов з себе. «Коли це сталося?» «Містер Бомонте», – сказав Пенкборн, кажучи надзвичайно повільним і дуже дбайливим голосом ніби він розмовляв з чотирирічним малюком, пристрасно бажаючи навіяти йому щось. «Ми тут зовсім не для того, щоб надавати вам інформацію». Ліз з'явилася у дверях з обома дітьми. Обличчя її страшенно зблідло, її чоло горіло, як розпечена лампа. «Це божевілля», – сказала вона, дивлячись то на шерифа, то на патрульних, то знову на шерифа. «Безумство, хіба ви цього не розумієте?» «Слухайте» заявив Тед, підійшовши до ліси, обійнявши її однією рукою. «Я не вбивав Гомера, шерифи Пенкборн, але я розумію тепер, чому ви такі розлючені. Підніміться зі мною до кабінету, давайте сядемо і подивимося, чи не зможемо ми все це з'ясувати тут». «Мені хотілося б, щоб ви взяли свій плащ», – сказав на це шериф. Він глянув на ліс. «Вибачте мене за цю накидку, але мені довелося промотатися сьогодні весь ранок під зливою». «Ми все забруднили тут». Тед глянув на старшого полісмена. «Ви не змогли б трохи напоумити цю людину? Поясніть йому, що він уникне багатьох неприємностей і занепокоєнь, просто розповівши що мені, коли був убитий Гомер. І потім додав після деякого роздуму. «Іде, якщо це було тут у року, я не уявляю, що міг би тут робити Гомер. І так я не виїжджаю з Ладлоу, окрім університету, за останні два з половиною місяці». Він глянув на ліс, і вона кивнула. Полісмен обміркував ці слова і потім заявив, «Дозвольте нам недовго порадитись». Усі троє спустилися донизу, причому полісмени майже вели шерифа. Вони вийшли за двері на двір. Як тільки двері зачинилися за ними, ліс вибухнула градом питань. Тед надто добре знав її, щоб припускати можливість прояву її жаху в наростаючому озлобленні, навіть люті. Хоча б на полісменів, якщо вже не на звістку про смерть Гомера Гамаша. Насправді, вона готова була розплакатися. «Все йде нормально», – сказав він і поцілував її в щоку. Після роздумів він вирішив поцілувати Вільяма та Уенді, які виглядали дедалі стурбованішими. «Я думаю, що патрульні вже зрозуміли, що я говорю правду. Пенкборн, ну, він же знав Гомера. Ти також, він просто диявольськи розлютився». До того ж, судячи з його вигляду та тону, у нього мають бути якісь незаперечні докази моєї участі у цьому вбивстві, подумав Тед, але не висловив цю думку. Він підійшов до дверей перед покою і визирнув у бічне вузьке віконце, як це робила ліс. Якби не та ситуація, що склалася, те, що він побачив, здалося йому дуже забавним. Всі троє стояли на одній сходинці, майже захищені від дощу навісом, але все ж таки не цілком і проводили там свого роду конференцію. Тед міг уловити звуки їхніх голосів, але не зміст сказаного. Він подумав, що вони нагадують членів бейсбольної команди, які обговорюють тактику гри під час вирішального розіграшу. Обидва полісмени щось вселяли Пенкборну, який хитав головою і гаряче заперечував. Тед повернувся до передпокою. «Що вони там роблять?» – запитала Ліс. «Я не знаю», – сказав Тед, – «але думаю, що патрульні з поліції штату намагаються переконати шерифа, розповісти мені, чому він такий впевнений, що саме я вбив Гомера Гамаша. Або хоча б щось тієї інформації, що він має у цій справі». Бідолашний Гомер», – прошепотіла вона. «Це нагадує кошмарний сон». Тед забрав у неї Вільяма і ще раз попросив її не хвилюватись. Полісмени повернулися за дві хвилини. Обличчя Пенкборна було дуже похмурим. Тет припустив, що полісмени пояснили шерифу те, що Пенкборн вже і сам знав, але не хотів взяти до уваги. Письменник не виявив у своїй поведінці жодних ознак скоєного злочину. «Добре», – сказав шериф. «Він намагається уникнути скандалу», – подумав тет, – «і добре робить. Він грає роль не зовсім послідовно, проте дуже добре, з великим почуттям». Особливо, якщо врахувати, що вона виконується перед обличчям підозрюваного номер один у скоєному вбивстві однорукого старого. Ці панове просили мене поставити вам тут хоча б одне запитання, містере Бомонте. Я зроблю це. Чи можете ви дати нам звіт, чим і де ви займалися в період з 11-ї вечора 31 травня до 4-ї ранку 1 червня? Бомонти переглянулись. Тед відчув, що серце його похололо. Воно не вискочило з його грудей. Ні. Але він відчув себе так, ніби всі канати, що підтримують серце, раптом виявилися обрубаними. І зараз його серце готове впасти вниз. «Ти пам'ятаєш?» – звернувся він до дружини. «Я впевнена, що пам'ятаю», – відгукнулася Ліс. «Тридцять перше, кажете ви?» Вона дивилася на Пенкборна з все міцнішою надією. Шериф обернувся, дивлячись підозріло. «Так, мем, але я боюся, що вашого необдуманого слова буде достатньо». Вона не звертала на нього уваги, ведучи зворотний відлік днів на пальцях. Раптом вона скрикнула, мов школярка. «Вівторок! Вівторок! Тридцятьперше!» Вигукувала вона, звертаючись до чоловіка. «Це був вівторок! Слава Богу!» Пенкборн дивився на них із ще більшим подивом і підозрою. Патрульні переглянулися, а потім подивилися на ліс. Ви дозволите нам бути в курсі справи, місіс Бомон? запитав один з полісменів. У нас була вечірка того вечора у вівторок, тридцять першого, відповіла вона, і подарувала Пенкборну урочистий нелюбовний погляд. Було повно народу, адже так, тет? Я певен, що так. У разі типу цього гарне Алібі саме собою викликає підозру, сказав шериф, але виглядав він ніяково. «Ох, ви дурна, самовпевнена людина!» – вибухнула ліс. На її щоках тепер заграв рум'янець. Страх минув, злість наростала. Вона подивилася на патрульних. «Якщо мій чоловік не має алібі у справі про це вбивство, до якого, як ви заявляєте, він причетний, ви забираєте його до поліцейської дільниці. І якщо ж алібі є, ця людина заявляє, що це швидше за все означає, що тет все одно якось зробив це». «Що ж ви побоюєтеся трохи чесно попрацювати? Чому ви тут?» «Тепер заспокоюся, Ліс», – спокійно промовив Тед. У них були вагомі підстави перебувати тут. Якби шериф Пенкборн пішов полювати диких гусей або ганятися за зайцями, я впевнений, що він пішов би один. Пенкборн глянув дуже похмуро на Теда і випустив коротке зітхання. «Розкажіть нам про цю вечірку, містере Бомонте». Вона була організована на честь Тома Керола, відповів Тед. Том провів на факультеті англійської мови 19 років, і останні п'ять був у нас деканом. Він пішов у відставку 27 травня, коли офіційно закінчується навчальний рік. Він завжди був улюбленцем на факультеті, і всі ми, старі його товариші, звали його Гонзо Том, бо він дуже захоплювався розповідями Хантера Томпсона. Тому ми і вирішили організувати цю вечірку для нього та його дружини. О котрій годині закінчилася ця зустріч?» Тед усміхнувся. «Ну, було трохи менше четвертої ранку, але скажу точно, що вечір затягнувся допізна. Коли ви збираєте викладачів з англійського факультету з майже необмеженою випивкою, ви можете не помітити, як пролетить весь уікенд. Гості почали проїжджати близько восьмої, хто був останнім дитинка. Роулі Делесепс ця безпардонна жінка з факультету історії». Стихи, які сходу оголошують, кличте мене просто білі, як усі мої знайомі, відповіла ліс. Правильно, сказав тет, тепер він усміхався, велика чеклунка сходу. Очі Пенкборна ясно говорили ви брешете, і ми обидва це знаємо. А коли пішли всі ці друзі? тет знизав плечима. Друзі? Роулі, так, та жінка, мабуть, зовсім ні. О другій годині, сказала Ліс. Тед кивнув головою. Ми побачили їх, коли було щонайменше дві години. Після цього ми поїхали з цього клубу шанувальників Вільгельміни Бергс, і я думаю, що було набагато пізніше, за дві години. Нікого у цей час уночі з вівторка на середу на дорозі ми не зустріли, на жаль, але це так, виключаючи, можливо, кількох оленів на галявинах. Він закрив рот дуже різко. У своїй надії виправдатися він майже перейшов на балаканину. На мить запанувала тиша. Обидва полісмена тепер розглядали підлогу. «Що за безлад тут відбувається?» «Так, це дуже зручно, містере Бомонт, нарешті сказав шериф. «Але й дуже далеко від твердого ґрунту доказів. Ми вислухали ваші слова та слова вашої дружини щодо того часу, коли побачили останню пару, що йде з вечірки. Якщо всі вони були так сильно заведені, як ви стверджуєте, вони навряд чи зможуть підтримати ваші твердження». А якщо цей Делесепс справді ваш друг, він може сказати, ну, хто його знає. І все ж таки Алан Пенгборн втрачав свої позиції. Тед бачив це і сподівався. Ні, знав, що патрульні теж це бачать. І все-таки шериф не збирався ще відступати. Той страх, який Тед пережив на самому початку зустрічі, і та злість, яка прийшла на зміну страху, тепер змінилася в нього серйозністю та цікавістю. Він подумав, що ніколи не зустрічав навіть на війні у В'єтнамі. Настільки рівномірно представлені в одній тій самій людині подив і впевненість. Факт проведення вечірки, а це явний факт, який надто легко і просто перевірити будь-кому, вразив доводи шерифа, але не переконав його. І патрульні, як він зауважив, були повністю переконані. Єдиною відмінністю було те, що полісмени не так палко переживали всю цю справу. Вони не знали його мера Гамаша особисто, і тому ніяк не могли виявити особливу ревність та зацікавленість. Алан Пенкборн знав і виявляв. «Я знав його теж», – подумав Тед. «Тому, можливо, я теж у цьому беру участь, поза своєю волею». «Послухайте», – терпляче сказав він, – не зводячи очей з шерифа і намагаючись не відповідати на ворожість. «Давайте спустимося на землю, як люблять говорити мої студенти». Ви питаєте, чи не можемо ми ефективно довести всі ці наші десь щось? Ваші десь щось, містере Бомонт, поправив його Пенкборн. Окей, мої. П'ять страшенно важких годин. Годин, і коли більшість людей вже в ліжку. Через чистий і щасливий випадок ми, я, тобто, якщо ви віддаєте перевагу такому формулюванню, можу відзвітувати за три години з цих п'яти. Можливо, Роулі та його одіозна леді поїхали о другій, а може о першій тридцять чи о другій п'ятнадцять. Як би там не було, було вже пізно. Вони підтвердять це, і навряд жінка Біллі Бергс складатиме мені алібі, навіть якби Роулі став це робити через приятельські стосунки зі мною. Ліс подивилася на Теда зі страшенно швидкою посмішкою, забираючи у нього Вільяма, який почав чомусь корчитися на руках у батька. Спершу він не зрозумів цієї усмішки, і тільки потім до нього дійшов її зміст. Ця фраза, звичайно, складала мені алібі. Цю фразу Алексіс Мешин, архізлодій із романів Джорджа Старка, вимовляв нерідко. Це було дивно, тим часом Тед не міг згадати, щоб раніше він коли-небудь використовував старкізм у своїй промові. З іншого боку, його ніколи раніше не звинувачували у вбивстві – а вбивство було улюбленою ситуацією для Джорджа Старка. «Навіть припустивши, що ми пішли в... о першій годині, і всі гості до цього часу вже розійшлися», – продовжив тет, «І припустивши далі, що я схопився в машину за хвилину ні секунду, коли вони всі зникли за пагорпом, і я помчав як божевільний в Касл Рок, я би ніяк не встиг туди раніше 4.30 або 5 години». «На захід не веде жодна магістраль, ви ж знаєте». Один з полісменів почав. «А ця жінка Арсено стверджує, що було близько чверті першої, коли вона побачила...» «Нам не треба зараз це обговорювати», – швидко перебив його шериф. Ліс видала не дуже ввічливий, застережливий звук, і Уенді подивилася на матір з комічним подивом. На іншій руці Ліс Вільям припинив свої вправи, припинив звиватися і завмер у захопленні від власних пальців на руці. Вона сказала Теду, там було повно ще народу з... після першої години, повно. Потім вона накинулася на шерифа Алана Пенкборна, справді і серйозно взялася за нього. «Що тут не так, шерифе? Чому ви з бичачою наполегливістю і тупістю намагаєтеся повісити все це на мого чоловіка? Хіба ви настільки дурні? Чи ліниві? Чи ви така погана людина?» «Ви ніколи не були раніше схожі на таких людей, але нинішня ваша поведінка змушує мене дуже дивуватися. Дуже-дуже сильно. Можливо, ви грали в лотерею. Чи не так? І ви витягли номер із його ім'ями з капелюха?» Алан заперечив не дуже впевнено і в явному збентеженні від її натиску. «Місіс Бомонт, боюся, що я маю тут перевагу, – шериф, – сказав тет. Ви думаєте, що я вбив Гомера Гамаша?» «Містер Бомонте, вас не звинувачують у цьому?» «Ні, але ж ви так думаєте, адже так?» Щоки Пенкборна почервоніли, і обличчя його налилося кров'ю, проте він не виявив ні тіні замішання або невпевненості, зауважив Тед. «Так, сер», – сказав шериф, – «я так справді думаю, незважаючи на все те, що сказали ви та ваша дружина». Ця відповідь спантеличила Теда. Що ж вим, я Бога, могло статися з цією людиною?» яка, як сказала вже ліс, ніяк не була безнадійно тупою, щоб бути такою впевненою у своєму припущенні. Так страшенно впевненим. Тет відчув холодок, що біжить по його спині, і потім трапилася дивна річ. Примарний звук заповнив його мозок, не голову, а саме мозок на якусь секунду. Він поклав руку на голову, торкнувся маленького шраму на лобі, і тремтіння знову охопило його, цього разу сильніше, змушуючи його нерви вібрувати як дріт. «Собач мені алібі, Джордже, подумав він. «Мене тут затягують все тугіше, тому склади мені алібі!» «Тед?» – запитала Ліс, – ти гаразд? «Хм?» – він озирнувся довкола і подивився на неї. «Ти, блідий, все нормально!» – відповів він і сказав правду. Звук пішов, якщо взагалі він був тут. Він повернувся до Пенкборна. «Як я вже помітив, шерифи, я маю певну перевагу в цій справі. Ви думаєте, що це я вбив Гомера?» Але я знаю, що це був не я. Окрім книжок, я ніколи нікого не вбивав. Містер Бомонт, я розумію вашу запопадливість. Він був симпатичним, старим, здбайливою дружиною, гарним почуттям гумору і з однією рукою. Я також вражений цим. Я зроблю все, щоб допомогти вам, але вам час кинути ці поліцейські таємниці і сказати мені, чому ви знаходитесь саме тут, що ж зрештою привело вас до мене, а не кудись ще. Я просто дивуюся. Алан дивився на Теда дуже довго і нарешті сказав, «Все в мені каже, що я чую правду». «Слава Богу», – сказала Ліс, – «нарешті ця людина нам повірила». Якщо все це так, – продовжував Алан, дивлячись тільки на Теда, – я особисто знайду в АСР та Ай цю людину, яка викрутила це посвідчення особи з металевої пластини і здерла з нього всю оболонку. А що таке ЕСР? С і як там далі?» – запитала Ліс. «Записи та ідентифікація злочинів зі зброєю», – пояснив один із полісменів у Вашингтоні. «Я ніколи не чув, щоб хтось викручував посвідчення особи», – продовжував Алан тим самим повільним голосом. «Вони теж кажуть, що вперше з цим стикаються, але якщо ваша вечірка підтверджується, то я справді опиняюся в бісенезручному становищі». «Чи не змогли б ви сказати нам, що ж трапилося?» – запитав Тед. Алан зітхнув. «Ми і так далеко зайшли, чому б і ні? Правду кажучи, не так вже й важливо, коли точно пішли останні гості з цієї вечірки. Якщо ви там о півночі і є свідки, які підтверджують цей факт, їх буде принаймні 25», – сказала Ліс. «Тоді ви поза підозрою, поєднавши свідчення дами з ферми, які вона вже дала нашому патрульному». За медичний висновок експертів, ми майже можемо бути впевнені, що Гомера вбили між годиною та трьома ночі на 1 червня. Його забили на смерть його протезом. Святий, Боже, прошепотіла Ліс, і ви думали, що те? Пікап Гомера було знайдено за дві доби на паркувальній стоянці біля закусочної на ділянці I-95 у Коннектикуті, зовсім близько від кордону штату Нью-Йорк. Алан зробив паузу. Там було повно відбитків пальців містера Бомонт. Більшість відносилися до Гомера, але були і відбитки злочинця. Деякі просто відмінні для ідентифікації особистості. А один просто як зліпок з пальця, оскільки цей негідник витягнув жуйку з рота і придавив її до приладової дошки автомобіля. Вона там і присохла. Але найкращий відбиток був на дзеркальці заднього огляду. Він виглядав просто як кольоровий відбиток у картотеці карного розшуку. Тільки замість фарби тут була кров. Тоді чому все-таки Тед? Вимога порозумітися звучала в голосі Ліс все наполегливіше. Чи була ця вечірка чи ні, як ви могли подумати, що Тед? Шериф глянув на неї і сказав, коли службовці ASR та I ввели ці відбитки у їхні комп'ютери, машини видали інформацію про вашого чоловіка. Якщо бути точним, вони видали відбитки пальців вашого чоловіка. Якийсь момент Тед і Ліс могли тільки мовчки дивитись один на одного, заціпенівши від несподіванки. Потім Ліс сказала Це була помилка. Безсумнівно, люди, які працюють із цими речами, можуть робити помилки іноді. Так, але вони рідко помиляються так сильно. Звичайно ж, є свої труднощі та неточності у сфері ідентифікації людей за відбитками пальців згоден. Аматорів-детективів, які виросли на читанні та перегляді фільмів типу Барнабі Джонс, думають, що дактилоскопія – це точно наука, але це не так. Однак комп'ютеризація дозволяє відновлювати та зіставляти величезні масиви інформації при зіставленні відбитків, і в цьому випадку ми мали надзвичайно чіткі відбитки пальців. Коли я говорю, що це були сліди пальців вашого чоловіка, я відповідаю за свої слова. Я бачив відбитки з комп'ютера та ці відбитки. Ця пара не просто дуже схожа. Він обернувся до Теда і пильно глянув на нього своїми блакитними холодними очима. Ця пара абсолютно ідентична. Ліз застигла з відкритим ротом, а Вільям, що сидів на руках у матері, почав плакати. І незабаром до нього приєдналася Уенді.